Càpsules musicals en Rafelel Corbí, avui ens torem a escoltar i recordar la música de Sandra. Us parlarem en el dia d'avui de la Sandra Ann Lauer, una cantant nascuda a Sarbruch, al Sarre, a l'Alemanya Occidental, el 18 de maig de 1962. Més coneguda per el seu nom artístic de Sandra, una cantant de pop Alemanya de gran èxit europeu a la dècada dels 80 i començaments de la dècada dels 90. Va ser produïda per el seu aleshores futur marit i company musical, Michel Creto. Aquesta va ser una de les seves, uh, dels seus grans èxits, la cançó que porta el nom de In the Heat of the Night, del 1985. Però és més coneguda amb altres cançons. A poc a poc les anirem trobant totes elles. Abans de la seva carrera en solitari, la Sandra ja havia format part com a vocalista principal del trio femení de música disco, anomenat Aravésque, amb la qual va tenir un ampli seguiment, sobretot al Japó. Entre 1990 i 2003 va donar la seva veu amb àlbums publicats per aquell exitós projecte musical anomenat Enigma, també dirigit per parent Michael. Va ser convertida en una estrella d'aquelles que han de seguir tot una base de fans. Va ser una de les cantants més recordades de la dècada dels 80 a l'Europa Continuatal. Tot això, la seva àmplia popularitat en va tenir només un breu moment i va vendre inclús molt més que madonna en una sèrie de països de tot el món. Vendes que van superar els 30 milions de discos va ser el més gran èxit alemany d'una vocalista femenina en el gènere de pop o de la música ballable. Saurabu, com va néixer, és una ciutat alemanya situada molt a prop de la frontera, amb França. El seu pare, Robert, de fet, era d'origen francès. El seu començament artístic va ser destacadíssim, perquè el 1975, a l'edat de 13 anys, va anar amb la seva mare a veure un concurs de joves estrelles. Tot i que ella no hi participava, sinó que només estava el públic, com van acabar d'actuar tots els que formaven part d'aquell concurs i el jurat estava deliberant, va aconseguir persuadir el DJ enganyant a la seva mare, dient-li que anava al lavabo, perquè posés una versió alemanya d'una cançó que havia popularitzat l'Olivia Newton-John. Va agafar el micròfon i va començar a cantar. Mira per on va ser un èxit impressionant. I a partir d'aquí va poder publicar professionalment la seva primera cançó "Andy Main Frown, una cançó infantil, òbviament, amb aquell moment "Hi hi hi, que estem escoltant va ser un altre dels seus grans èxits al 1986. Igual que aquesta cançó ho va ser l'any següent, era eraLeverlasting Love". El 1979, ja amb 17 anys, es va unir al grup femení de música disco Ara Vesquet. Michaela Ross i Jasmine Vetter formaven part d'aquesta informació. La Sandra va ser la vocalista principal amb el seu segon treball en discogràfic. L'estudi pertanyia al productor Frank Farian, el creador de Bonnie M i Mistar de Billy Vanini. Allà va conèixer en Michael Kretur. La Sandra i Michael varen continuar la seva carrera per separat i sentimentalment es varen unir i es varen traslladar a Múnich, on ell va crear el seu propi estudi de gravació. El seu primer senzill junts, ell com a productor, va ser Japan It's a Weight, el 1984. Era una versió alemanya de la cançó del fàbil Viking Japan i que era una forma apropiada per descriure la fama que la Sandra havia recollit fins a aquell moment precisament en el país japonès. La cançó va fracassar, però això va ser el començament d'una carrera artística impressionant, que després vindria el 1985 amb una cançó que escoltarem un pèl més tarta quan acabem aquesta càpsula musical. De moment, Heaven Can't Wait, al seu èxit del 1988. La resta és història, com per exemple en cançons com l'Hiroshima, que també va ser un èxit, en aquest cas, el 1990. Però si ens hem de quedar amb una cançó que volem escoltar i que, sense dubte, ens en recordarà la seva veu, va ser tot un clàssic que ara mateix en recordarem. El tema Maria Magdalena. I'll never be Maria Magdalena. És el més conegut en D'Alessandra, sobretot al nostre país. Un senzill enregistrat inicialment fora de qualsevol àlbum d'estudi que va liderar les llistes d'èxits en 21 països diferents. I en d'altres, 5 va entrar dins els 10 millors setmanes al número 1, per exemple, a Suècia. Aquest és el clàssic de Maria Magdalena, remasteritzat l'any 92. Sandra de Maria Magdalena.